Ən-Nas surəsi, 6 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. De, fəna aparıram insanların Rəbbinə, insanların ixtiyar sahibinə, insanların tanrısına, insanların ürəklərinə vəsvəsə salan, Allahın adı çəkiləndə isə qorxusundan qaçıb gizlənən şeytanın şərindən, o şeytan ki, cinlərdən də olur, insanlardan da.